Така земля під ногами. Літо було гниле, провільгале й застояне. Дощі торочились один за одним, а може, лив той самий, тільки дуже старий і втомлений. Вже всі подаривали недоношені за зиму чоботи. Вже й ноги у всіх стали білі, розм'яклі, що нимилячно ходити, наче ось-ось розлізуться або розчиняться в болоті. В діда Федора навіть розмокли та обсунулись в мазолі, натерті ще в громадянську війну. І він навіть просив, щоб якби хто знайшов їх, віддати, бо хотів піти з ними до кузні. Чи розклепає Лукаш за одним ударом молота. Якби й стало сухо, то всім би довелось знову вчитись по соні жходити. Так підожви розніжились, але дощ таки... В'ївся на землю і розмучував її, як казала кульгава Нюська, аж по той бік покійників у могилах. Її чоловік Штефан, що теж припадає на ногу, тільки на ліву, казав при тому, «Дурна, та вона вже давно промокла наскрізь, але до золота. Он ховрашки в лісі на дерева то трусни то як хрущі падають». Нюська охоче погоджувалась, що таки дурна, навіть дурніша, ніж він думає, бо якби мудра, то не вийшла б за кривондю заміж. Вона зовсім не проти того, що й сама трошки на ногу налягає, але ж так те робить, що чужі чоловіки у світ дивляться, а він, навіть старі баби, переганяють його, щоб позаду не йти. Того й вона весь час попереднього ходить. Тут уже починалась неправда, бо весь хутір знав, що Поруч іти вони не могли, хоч би й хотіли. Він перехиляється в один бік, вона в протилежний. І вулиці ставали для них тісні. Доводилось весь час дузати одне одного в плече. Їхня сварка ще довго триватиме, бо йде дощ, і кінця йому не видно. А день розпочався, і чимось його треба підтримати, хай і голосом. Це триватиме аж доти, поки не почують сварки десь на сусідньому подвір'ї, і вони відразу нагадають, що вже пора щось поїсти. Жінка випрала шмаття, а сушити ніде. Марія в хліві ввівішила, а корова за ніч у трьох петрових старочках рукави жувала. То тепер в хаті сушить. Але знову треба прати, бо головами заповзалось, заки засохло. Дід Федір каже, що його хата зовсім із болотом, ближче до яру ярусувається. Приготував тового мотуза, щоб прив'язати її до тополі, а Лукаш переконав, ніби й тополя сонеться також. І мудріше буде взяти бики, зачепити ними хату і, поки болото, перетягнути її на горб під кузню. Для Лукаша це був привід зайвий раз показати свої рідкі зуби, а дід подумав, що так зробити й справді було б непогано, але відкладав це на потім а про те, що ранку міряв кроками відстань від рогу своєї хати до телеграфного стовпа, і кожного разу виходило на різну, то менше, то більше, бо ноги слискались, або ж Лукаш навмисне з свого двору гукав йому «Добрий день!» і дід спивався. Але дошточився так само понуро й одноманітно, бо йти йому було більше нікуди, лише на землю. А землі ніде сховатись від нього, терпіла. В Ананія грушка сказилась на затиллі хати, почала прямо перед очима рости. Груба гілляка в стіну вперлась, спершу просто гримила, вночі аж із мисника тарілки попадали, а тепер чути, як далі один за одним потріскають, і шафа сама від стіни посувається. В іншому разі, вже при першому ж шеберху, Ананій з рушницею на двір вибіг, а за другим неодмінно сокира з його рук до грушки б шкірилась. А тепер Ананіїві не до того. Його дочка Стефа вже на другому місяці вагітна. а Весілля ніяк зіграти не може, бо дощ не перестає. Бичок, куплений на весілля, вже й ходнути почав. Два мішки муки, вальцованою на весільну локшину, звохтчили і затвердли, що тепер хоч ломом розбивай. В горілку, закопану в саду у бутлях, напевне, води й крізь скло націдилось. Що тепер і не вп'ється ніхто, хіба переганяти ще раз доведеться. Музикам і гроші давно заплачені, вже й процриндрили вони давно їх, то тепер і грати будуть у півгуби, наче задарма. По собі знає, як неохота відробляти взяті наперед гроші. А взагалі она кілька разів за озла клявся собі, що в дощ справить те весілля, щоб не співпало воно з хрестинами. Але ж як подумаєш, що гості зійтись, то зійдуться, але ж роботи немає, спішити нікуди, п'ягнем по болоті ніхто розходитись не захоче, от і висиджуватиметься в нього, аж поки дощу гамується. А хто знає, коли те буде? Грушка тим часом на хату напирає, але Ананієві не до того. Його сусідами фолії бачить те все зі свого вікна, і збирається біди сказати, але намір передужує інтерес. Зможе груша завалити хату чи ні? Йому не хочеться вмерти, залишивши цю проблему на призволяще, а раптом після нього ніхто не додумається перевірити. Мефодій – либон єдиний, кому затяжний дощ був на руку. Нарешті Санда попришивала йому всі гудзики до штанів. Ну, ще тиждень пришиватиме до сорочок, а далі? Полікарп уже років п'ять все збирався переговорити зі своїми шибайголовими синами про життя на цьому світі взагалі та в цьому селі зокрема. Але тема була велика, як слон, а часу для неї завжди випадало обмаль, як молока в черепочку для кошеняти. Не хотіло всі братись. Якби було знаття, що так задощить, то вже давно б і виговорився. Але ж думав, що ось-ось скінчиться, і тоді зупиняйте на півслові. Тепер полікарп так зневірився в погоді, що знову не хоче починати розмови про життя. Бо він викаже все, що мав сказати. А то ж падатиме, й тоді сини просто знічев'я почнуть йому заперечувати геть у всьому. То вирішив краще піч перекласти, хоч вона й не диміла. Просто всі зараз валили і знову збирали грубки й печі. Намагікував, притім, щось, наче й виходили хлопці з нашого села, і водночас бригадира Колька Коли. Це від того, що нервувався, бо хлопці сиділи за столом, і решили в карти та дудлили гардаман, час від часу, носячи йому з надвору болота для мурування. В перший день дощу Василина назгортала на вулиці болота, перенесла його під шопу, і коли другого дня ледь розпогодилась, Почала ліпити курника. Вже стіни звела, що коли зайде всередину, то й невинно її з вулиці. Як знову дощ пішов. Тепер на тому місці залишилось щось таке, як подіти хатку собі з болота ліпили. А Василина виносить на дощ цебрики, відра баняки, спирає дощову воду на миття голови. Але вже й всі порожні пляшки поналивала, всі слоїки, діжки повнісінькі повінця, вже голову по кілька разів на день мила, а дощ дає, що йому-то ні до чого. Бур'яни аж над хату повигинались. Лобода, яку завжди знала хіба що до коліна, тепер друців одраді оторкається. Від того гучномовець в кімнаті сичить. Буд'яче справді не віжено рвалось до гори, наче прагнуло переселитися з землі, де його щорічно вирубують сапами» висмикують, виталовують підошвами, ратицями, колесами, де винищують його насіння. Воно наче відчуло, що настав його момент втечі з цієї планети, куди випадково потрапили його прапраносінини. Але звикли бути при землі, хмеліли від висоти язарту, норовило нарешті витягнути з землі свій корінь, але він чи зумисно, чи помилився по волі Нипав у протилежний бік, і лише сапа, коса, сокира чи навала вітру могли розв'язатися це протиріччя, та це буде потім, коли перестане дощ. Та він торочився далі марудно, безстільно, не гадкуючи, куди б йому впасти. Васелини на горня, причеплене на цупку бузину, щоб дощ виполаскав, але вона забула про нього, вже вигодується вище димаря, що миті загрожуючи впасти. Вона намагається встежити, як воно падатиме, але дощ січе прямо в очі, то опускає голову. Все, що прив'язане до землі коренем, стало непомірно велике, якимсь не лякало собою, аж викликало думки, до яких воно не звикло і не хотіло свикати. Тільки люди залишались такими, жаточніше точніше навіть ставали менші, бо глибше встрягали в мокру землю. Загинствувала аж чорно, наче то земля підіймалась по стовпорах, всотувались листям, а дощ прицікався її з На долоні завклуба, так прозвали, виталуваний до тла тічок для танців на затиллі клубу, вже й трава дітям по коліну витягнулася. Хоча кажуть, що раніше там гор був, а його затанцювали, аж виямок тепер. Все одно і лопушня пробилась, хоч кажуть, що там тепер поночі. Дід Федір із Василиною витанцьовують, аж болото до райцентру долітає. А оскільки одіж сушити ніде, то вони роздягаються і під лопух ховають, щоб не мокла, і фокстрота крутять. Лукаш уже ходив подивитись, що сидів не залишилось їхніх, але каже, що дощ смив. Підібрав у болоті гудзика солдатського і вже два рази приходив до діда покурити, заодно обглядаючи, від чого б то могло відірватись. Але в діда взагалі їх було по одному в найнеобхідніших місцях. То це трохи збило Лукаша з пантелику. А танцювальний тічок називають на долоні завклуба, не кажучи якого саме, тому що вони дуже часто міняються. Як тільки хто збирається женитись чи заміж виходити, не може ніяк пари знайти, йде завклубом, а після весілля повертається на попередню роботу. Коготові хлопченята, що їх множить йому щороку Марія – Худа, тонко нога, майже безгруда жіночка, яку він привіз аж із Сибіру, як вербувався. Ті його урвителі днюють і ночують на конюшні. Марія поховала їхню одежу, щоб дома сиділи, а не в багнюці бабрались. Ага, посидять, онголяка на конях по селі під дощем грицають. Тодорко двічі з вилами вибігав до них, бо хато йому вікна болотюгою обдрипали. Аж темно стало, й мусив серед дня світло запалювати. Не дуже вони Тодорка й слухали, бо винні в тому коні. Та й всі знають, що він зараз собі просто зачіпки шукає, або забуде про свої переломані кістки, котрі нагадують про себе, як тільки дощ має бути. То що вже казати, коли він день при дні телющить, а землі тільки болото залишається. Щоправда кажуть, Марія наче сварилася з ними, але такими словами, що губи складала так, ніби кісточки з вишень випльовувала. Та й Тодорко починав грабити вилами болото, як дізнавався, що когутята заодно і листи розвозять, бо поштарка вхоркалась, поки ходила по пошту аж за сім кілометрів. Мокрий конверт, на якому розповзалася дреса, вони вручили Ананії стефії, що ніяк не дочекається весілля. Чись завількувати... Розхитаний почерк звертався. «Сьогодні в досвіта я вирушив у своє дитинство. Але по дорозі стріть тебе, коли ти вивішувала на шворку мокру чоловічу білизну з дитячими лазунками. І я повернувся назад, стримуючись, щоб не побігти. І все. Ні тобі здрасту, ні до побачення. Вона вже хотіла показати своєму женихові. Найбитрух і погарцював коло неї, що теж не з мотузків сукана. але листи навіть здалеку до неї приходять». Але вона розуміла все нормально, не визнавала ніяких кривотлумачень. І коли було написано сьогодні, то вона сприймала як сьогодні, яке проспала аж до тепер. І тому ніякої білизни вивішувати не могла, бо дощ та й плазунки тут при чому? І чого було повертатись? Та ж зайшов би до хати, харку випив, фотографію на пам'ять залишив, а то причучверений якийсь. В ній пропудилось, і заповзло в серце щось солодкаве, млогістий не поворотке, але напосядисте. Ханючило дізнатись, хто такий він, той заходень, що прибився до Теклівки разом із дощем, але втік назад, не побачивши Стефу. Ледь стримувала себе, щоб не піти по селі та розпитати, хто ж то сьогодні з'являвся в Теклівці і який був він із себе. Та пересилювала цікавість, бо їй тільки, ну, покажись на вулиці, як усі з хат повибігають, думаючи, що вона на весілля просить. А малі когутята аж на животах качались по купі січки в конюшні, оповідаючи конюхові Данилові, як на конверті адреса розлізлась, а вони листа дали Стефі. Тепер Нюська погодилась із Штефаном, що земля розмокла далеко аж по той вік покійників, хоча, може, й не до золота, а тільки до гухілля. Зате почали сперечатись, наскільки днів тепер земля обсохне, щоб бути такою, як раніше, Штефан давав собі голову стяти, потім замінив кару на палець, що, коли вони обоє помруть, то ще в могилі вмиватимуться водою, яка оце надоїться з неба. Навіть хай зараз нюська зкуштує на смак, щоб там перевірити, і поки вона пішла справді підставити жменю під дощ, Штефан встиг дістати з-під ліжка бутлик, надпити, хекнути, поставити назад і закурити цигарку. Після цього міг. Продовжувати спірку далі, але й міг погодитися з Нюською, що висохне хутко, якщо тільки в кооперацію заведуть добрих оселеців. Кариниці спорожнюють за день, а вода звідусіль стікатиметься туди знову. Дід Федір по кілька разів на день почав мірити відстань від своєї хати до телеграфного стовпа, але не кроками, слискався, з Лукашем вітався, то нічого не виходило, а зв'язаними докупи різними мотозочками. І Лукаш не забарився пустити по селі жарт, що дід собі телефон проводить. А потім і Василині проведе. Це могло справді бути, бо вся таклівка споконвіку телефонізована швидше, ніж Москва чи Париж. І дід, може, просто хотів замінити дрота? От поміркуйте самі. Тільки Лукаш пожартував, а десь за годину вже вся таклівка знає про це. Як? Та організуйте ви науковий центр із цього приводу. Матимете своїх кандидатів і докторів – Матимете наукові бюлетені, тільки не матимете остаточної думки, який зв'язок існує між теклівчанами. Так, у полі роботи зараз немає, щоб хтось виніс туди Лукашів жарт, аби розмножити його в стількох примірниках, скільки живих душ у таклівці і навіть кілька зайвих для сусідніх сіл. Та ж, наче не ходять зараз одні до одних, щоб болота в хату не носити, бо потім тобі вдвічі більше нанесуть». Когутєта – просто лемент, і пусте галакання на конях розвозять, а не лукашівську новину. І біля криниці ж тітки не, тітки не збираються, бо від води вже з пасу немає, то нащо що її ще носити. Але та клівка вже знає, якби не були зайняті її руки, поки не все, візьметься за живіт. Стефа заодно матиме привід довше затримати на ньому руку, щоб почути, чи ще не дригається дитина. Напевне, земля така їм випала. Тільки не думайте, що ця фраза остаточна. Не остаточна, бо винесіть ви її на колгостні збори, прийдуть усі, хоча правління аж у сусідньому селі, за 5 кілометрів. І вони скажуть, що це неправда. Скажуть, не змовляючись, бо коли це буде записано в протокол, ще знаєшча одна солодка таємниця. Вона, вони замість неї змушені будуть вигадувати іншу. А хто певний, що та друга буде цікавіша? Напевне, і в цьому така земля їм випала. Я кажу це тому, що чув, як Мефодій вже з усіма пришитими гудзиками запитував свого старого горіха, чи хоч одним краєчком кореня відчуваєш землю, чи вже думаєш, що в болоті ростеш. А що я зроблю, коли й сам багаюсь, Чи мене земля під ногами, чи роз'юшене багновиско? Хоч не думай, втекти кудись, як корова торік». Я тебе не хочеш упізнаю, І по шуму, і по лисю, і по горіхах І задобрював рукою деревину На тому місці, де всохлу гілляку відрубав Дощ іде поволі, в'їдливо А тому не видно, крихти, вагання Що може пора зупинитись Мефодій вже переконався, що Груша зможе звалити хату І поділився своїм відкриттям зананієм, Але радше для того, щоб відкрита ним Істина швидше обійшла клівку. А на ній спиляв гілляку, але для того, щоб гості мали що ноги витирати, бо бочок вдвічі легшим став, і весілля буде в найближчу неділю. Впав Василинин Горщик із вершка бузини. Але не розбився, бо ж було то. А вона думала, що на нещастя чи на якусь лукашеву гумову, яку він пускає на неї з ревнощів. Про останнє вона не знала, бо в теклівці то вже була етика сказати людині. Поговір про неї можна лише тоді, коли вже всі про нього забули. Вона забрала горщик і налила дощовою водою. Дідова Федорова хата таки повзла по болоті до яру, бо мотузя вже не вистачало до стовпа. Тепер Лукаш частіше приходив до нього покурити, сідав на ослінчику біля зв'язаних мотузочків і, коли старий відвертався, надривав шматочок. Щоправда, Лукаш аж надто втрачав чуття міри і почав надривати по такому шматку, що Федорові якось не вистачило його й до хвіртки. Мусив обнишпорити всю хату, шукаючи тієї частини, що ненароком одв'язалась. З озла вийшов на подвір'я, став і почав придивлятись, чи не сунеться хата прямо перед очима в нього. Наче й повзла, але потім відразу назад поверталась, щоб знову з'їжджати вниз. Те кліпка все те бачила і навіть хотіла, щоб хата перебекренила свіяр. Навіть могли руками її підіпхнути. Всім було неймовірно цікаво перевірити. Піде Федір справді до Василини жити, коли його хата в болоті вдовця, чи ні? А хата наче й повзе вниз, іначе навмисне, вище вилазить. Отака земля їм усім випала. Її розквасять дощі, але не зогниє й не Її стиснуть у своїх жмикрудських кулаках морози, але розправиться знову. По ній протечуть ріки і змінять русло, а вона й там вродить стоятиме на ній хата, топтатимуться в ній весілля і похорони, хата розвалиться, а земля знову стане родючою. І тому вони її вибрали для свого життя. І тому не сходять з неї нікуди, бо самі не знають. Чи вона їм така випала, чи вони їй? Як тільки вагітна Стефа вийшла, бо соняш за ворота, щоб іти по селі та кликати до себе на весілля, дощ поволенький почав річати, бо зразу зупинитись не міг. Не був готовий до того. Вже зовсім ріденький дощик став крапати. 1968 рік.